حقائق الأشياء ثابتة حقيقة الشيء وماهيته ما به الشيء هو وهو كالحيوان المعتقيل الإنسان بخلاف مثل الضاحق والكاتب مما يمكن تصور الإنسان بدونه فإنه من العوارد حقائق الأشياء ثابتة مولانا تاثدہ خبرت ذکرلہ الحمدللہ جب امتن سے علاقائد په سو اہمی مسئلی روایت رہے ہیں یو اثبات تسانع او صفات تسانع او دویم ورسرہ اثبات تسانع او صفات تسانع ساتھ اثبات تسانع او دویم صفات تسانع او درائمہ نور سمعیات نور تشه خود دغا امور موقوفة دی پسو مقدموها یاو حقایق الاشيائه بهم والعلم و والعالم دجمیع اجشا اجزائه یعنی حقایق الاشيائه ثابتتون والعلم بها أو والعالم دجمیع اجزائه محدثون ایداد ری مقدمی بیاده که مقدمانی حقائق د اشیاء نه نمنګ د عمازم نکو تاګلی شکولې موجود ته منبستنګ وصول لالموجود کو ا که حقایقی او کتی شی نه علم نه نبی اپه زمانه جهلی نو د جهل بلا اشیاء نه خو قبل شی نه راځي او جاء عالم محدث قديمي نبيعام جاتا ضرورت نشتينو داتري مقدمي بتور موقوفتنا علي حالي نبدي دروو كي بياد اول مقدمت حقائق الاشياء حقائق الاشياء حقائق الاشياء حقيقة الشيء غرص الشارع دا دي عبارتنا وزا حد قولي عقد وزا د جوول د ې وده په خو ا ک ی ع وته د حقا خوله مده یو پهې ع حعملله نو یو حقائق الاشياء ا او ض توجه کوه سا تتون دی په ې و حقائق جودي یو مضاف ايوبك لأشياء التي مضافن إليهي مضافن إليهي نو اول وضاحت كي ده جوزي اول ده عقل وضاحت يعني ده حقائق او بيابر شاكي ده شيخ نو فرمائي حقيقة تو ده حقائق جمع حقائق ته نو بحقائق تو الشيخ سرطائف ده حقائق و كي خوف بیانات الظهور او الخفات وجموع دا غیر دارمدار ه په ظهور او خفات مفردات دي نو زکوي حقيقتو شي زکتوئ حقيقتوش نو دحقيقه و شي به شيو کې تا دي دائم حقيقه و شي اشاره او کته حقایق جمد حق مدا حقایق جمد حقيقت حقایقا جمد حق مدا حقائق جمده. حق جمد حق ندى ذا جمد حقيقت تنفرمائي حقيق قد بحقيقت ترى الشيء ذكرك حقيقت ترى الشيء ذكرك ذكر تي حقيقت عين ذل حقيقت ترى حقيقه عين تعيد حقيقت ترى حقيقه عين ذا الحقيقه ترى ولك حقيقه عين ذا الحقيقه ترى لشيء نبيابهslf شيء نفنا شيءslf شيء نذكر اش وما وما وما هيته شيء وما هيته شيء علامه او و ماهیت اشاره کوي د ته چې حقیقت او ماهیت یو شی دي بعض خلکو د دې فهمه کوي چې فرق کړي رسو را روان دي هغه فرق کمزورې ني او صحیح خبردار چې حقیقت څه او ماهیت څه شی دا, دا دواړه یو شی دي حقیقت څه شی ماده شی پدې سره غرض د شارح د کول دي د دا حقیقت عارف کول دي چې عورت بو شفا غ خلکو چې کم خلک د حقیقت نورې دوما نه غاني کوي د حقیقت ها ذکر دا, دا خبره دې مقام کې چې د حقیقت اودماتیت تری نه نه غاني دي اگر تریو کې دوه سړي نه دي او یا په چې صدا صحیح دا اول معنا حقیقت او ماهیت حقیقت ته حقیقت عبارت ته دماهیت موجوده نه دماهیتی موجوده نه دوې معنا د حقیقت حقیقت وی ماهیت المعر عن وجوده ماهیت هه معر عن ال موجوده دې تا وای خدندوار معناګاني دا کمزوری دي ولکه د حقیقت او د ماهیت معنا څوک یا ماهیت موجوده لکه حقیقت ماهیت موجوده ته وي مستابتهن بس بیا د ښه معنا دادا چې دا حقایق الا شای ماهیت موجوده موجود دی چې ماهیت موجوده شونه بیا اوسه سلسله ځای ثابت اتروم په معنا د موجودات ور نو بیا خدا حملي اولي شو انسان انسان دي ماهیت موجوده موجود ده ورکه موجود ده خو خود موجود ده او کبل معنا ده حقیقت ده ماهیت ده د دې معنا کمه اخلي ماهیت معراه لود نو چومهیت دې بالکل معرارف د وجودنه بیا ته موجود څنګه ویلی شي بیا ته موجود څنګه ویلی شي نو دا څه معناګانې څه یې ندي وی حقیقت د شی امهیت د شی دې دوی چې ما ته شی او هو هو ما ته شی او هو چې قدس خات کر دغه شی نه بل شي چې په دې سره دغه شی نه بل شي چې په دې سره شي ها خات دغه ش دغه شی نو دې ته سوېل کېږي حقیقت کا دې ته سوېل کېږي حقیقت د ما به شی هو هو کې حصرده اول ترکیب باندې باندې کې سو ترکیب اول ترکی ما ته ما يكون به ما موصوله يقوم فلي نقه اشء اسم دکانا دا تو ایم هو خبر دکانا شي اسم دکانا دا تو ایم هو خبر دکانا دا پمنځ کې هو ذمیري فصل دا پمنځ کې هو ذمیري فصل او دا د حصر دफार راوړل شي بیر د چا دफार دلته مقتدا او خبر دوړ اسم د کانه او خبر د کانه معرفي هفه منځ کې ذمیري فصل امر اغنله نو حصر پیدا څو سيشي پیدا څو نو معنا ایداشو حقیقت تشه یتګوره حقیقت تشه او ماهیت تشه هغه شی تا یکونو به شی هوا هو هو چې پدسر شی خاص کردہ غشی نه بل شی دوام نو نحتر دلته څنګه راځي را را را. د دې ذمیر فصل دا وجه دی دوام ترکیب یکونو به شی د شی قسم د کار دا ش جسم د کانا او دا هو او هو دا هو خبر د کانا او دا خبر د کا دا خبر با دا خبر خبر دا دا معرفه معادش و معرفه معرفه معادش وا معرفه جمعادش معرفن صالحین اولای عین سی بیا په حصر بیا په نو حقیقت د شی که تاسو نه څوک ته پوسو چې حقیقت تشه او ماهیت تشه څه وایي نسب وايي چې حقیقت تشه او ماهیت تشه به ته وایي چې په سبب د څه راشه نپدغه شی نه بل شي چې په دته سره شی هات کرام دغه شی نه نه بل شي بل شي د نه جوړي بل نه واستغه به بل شي به نه دا خاص کارونه دا شی د درې خطر معنا کوم کال حیوان الناطق ل الانسان کال حیوان الناطق سره غرض تشریح چون کې توذیح د حقیقت یا ظن په اعتبار د تعریف سره اوشوا اوس په اعتبار نه چاته راکېد سر مثال سره ومیسان سر کمال وضع حق تشیر ازی نو قرمائی کل حیوان ناتقه لیل انسان لکا حیوان, حیوان انسان دپار لکا حیوان ناتقه لیل انسانی ذکر کا ذکر حقیقت تل حقیقت واریسو کی ذکر ته انسان نو حیوان ناتق ته حقیقت ته انسان وی والی حیوان ناتق ما ها شیئ ده یکونو به شیئو هوا هوا چ په واسه دې حیوان نه څر سره انسان انسان دی بلش کار انسان دی نه بلش حیوان نه څر نه په حیوان نه څر انسان انسان دی ان بلش بل شیته نه جوړيږي سترفت ته انسان انسان بخلاف مثل ضاحكه بخلاف تمثل ضاحكنا بخلاف تمثل لتان ضاحكنا درست شارحه هغه وضاحت ورکې به اعتبار دې د حقیقت مثال څوک په حیوان ناطق لیل انسان او دې حقیقت نه لک ضاحكه او كاتبه ضاحكه صار ممآ داده دا ها انه دیچه ممکن دی تصور بلکن د انسان بدونهی بغیر ده ذواحقنا فا اینهو من العواردی داری چانه دیده عواردی داری از دوره حقیقت ته انسان حیوان ناتق دید ذکر پده انسان خاص کر انسان دیدنه بلشی په خلاف ته مثل د ذواحق او د کاتب نا پده تر انسان انسان دید که پده تر انسان انسانی ذواحق دید او پکاکف سره انسان انسان د پکاکف سره انسان انسان کاتب دی او حیوان نه کف سره انسان نفس انسان دی زه حیوان نه کف حقیقت او ماهیت څه زه کپدس سره خاص په سبب د سره انسان خاص کر انسان دی نه بلشي او د کاتب او د ضاحک په ذریبه باندې انسان انسان کاتب او انسان انسانی هیڅ یو حقه د دې د اواریدو دی او دا ماهیت حقیقت ته ک اوارید او انسان لپاره افخلاق ته مخکنو و اړونه چې تاسو په تی هغه دا مخکنی نه حیوان نه تخصته راغی شي لري حبل حیوانین کمطاری ته حقیقت ته دوکو کو چې حقیقت او ماهیت باندې څه ورکی په بای سره شي پداس شي نه نپدې سره جزء اول ماهیت تارق شو جزء الا پدې <سؤال> طرفه جزء الماهیت خارج شو جزء الماهیت پدې طرفه شو خارج شو زه که په جزء الماهیت انسان ته توینه نشم نو جزء الماهیت سره شی نفس د غشې نه کار شی نفس د غشې او دغه انګی فاعل تنموه علت فاعل د شی ځکه حقیقت او ماهیت د شی دی تور چې پد سره شی نفتی د غشي بس خاص ی لري شی سره شی دی بل شی او اپ علت فاعل تر شی نفتی شی که شی موجود ګرځي شی موه موصبه دی علت فاعلی چې نه او شو خارج شو کل حیوان الناطق لن انسان بخلاف مثل الضاحك او بخلاف مثل الضاحكه او د کاتبنا دا مما دا آغا تبیریل دی چه ممکن دی تصورت د انسان بدونیه پا غیر دی مراد تصور ما تصور بلکن هده او مراد دا امکان نگلتا کې امکان عام مقید بجانی بل وجود بجانی بل نو آغا تینا مراد دی انشاءاللہ دا آغا تفصیل ببیا پلس ټایم یو کوس بدا بیا بدا ټول سبق 19 نو لیک شار دې مساله پکېشته خو تاسو په ورځې کم رستاره شو نه غه رستاره پدې کې وو چې حقایق ال شامی ثابتاتن تاس سماوی سو مقدمه پکاتې محدود ده پارداه ولا مقدمه معنی حقیقت الشیر رمې مخ کیه اخرې وځره جو اپ حمل له فاعله وځه کې شو جوړې یا او بلا شایده. حقایق اولا شاید ثابتت و نو اقت وضع که بجوده. با دیکی جلدی اول حقایق ده دیوی حقیقت و شید. چونکه بناد ظهور او خفار جموع دایدار و مدار مفردات دوی. نو مفرد ده حقایق حقیقت ده فرمایی حقیقت. ذهن اشاره ده تاو که چه حقایق جمع ده حق ده. او که ده حقایق جمع ده حقیقت ده. او ده اشید ذکر که ذکر ح حقیقت عشي وکه حقیقت د شاع شي شيسلکو شعن ننفسې عن باشي او و دوور ک شاره ک دیته چې حقیقت او معیت یو شعره او کو و خلکو چې پهمااب ددي ک فر فډ نوفره چې س ل ما شوه هو سر تاخ ته حقیقت که در تم و چې معرفت مععرف فدر اوظ یو حقیقت په معه د ماهرتې مووجہ ل بیا پهثابتتون نهحمل ب حقیقت چې معرا عننیلو جووری و ل بیا نهمې او ترائم تاریخ داره ما به شی هوا هو چې پداسره شیخ خاصه دغه شی نه شیخ نو مې دی کې څو تر کې بده یو د چې یګونو راوځي دی متالق صحیح کونوا شیخ کسمه کانا و تاریخ خبر کانا ان کی هو دمیر فصل نو دی کې حذر را دی دویم داره چې کونو به شی هو هو داول هو خبر دا بدم معرفه مانشد معرفه ثانیین یلا حذر را دی نو دلتا فاکیم حسر راقیت نو حاقیقت تا شه و ماهیت تا شه بده تا شه سره بده خاص کرم ده شه نو بل شه بل شه تینا نجوری گی کل حیوان ناتقه ده هر ممثل ده پارمیثال پاکاری او دوران جیل چونکه ده تاریف کل پتاریف سره وضاحت رازی کمال وضاحت مثال ممثل ده سره رازی نو ده وی کل حیوان ناتقه لکل حیوان ناتقه لیل انسان ده جاده پارم نو حیوان نه ته حقيقت تشي ده ل انسان دل حقيقت نه دار حقيقت د فارغ حقيقت پکاري ل انسان زکه ذکر کا لکه حیوان نه ته د انسان د پاره پد سر اوس انسان نفس انسان د نه بل خاص کر انسان ورزان د انسان د نه بل شي د خلاق لست ضاحك والكاتب د حقيقت متصادم معرض مقابل اغلب الضیات احذکر کې لکه ضاحك او کاتب د انسان د پاره نو دا اوس ته حقيقت نه شي نه دا حقیقت نه زکه حقیقت او ماهیت د شهدی ته ورته پدېستر شیا حالت кардаغه شی انبل شی اپ واضح او کاتب سره دا انسان خاص کر انسان چې انسان قرباني انسانی واضح دي انسان قرباني انساني واضح اپ کاتب سره انسان انساني شافت دي په خلاف د مثال د واضح او د کاتبنا مما دا د اغا سبيلي نبي يمكنه کې ممكن ده تصور بالكنه د انسان تصور بالکنها دا انسان ممکن دے بدونی بغیر داد ہے تصور بالکنها دانسان بدونی سشده بدونی ممکن دے بدونی بغیِر دار یا دواثک و د کاتب نف血 دواثک و د کاتب نصوب دیا حیوان ناعتب نبحیوان ناعتب صرے تصور بالکنها کی گئی کنا د ممز، تصور بالکنها دا انسان بدونی بغیر دانا ذ بواحك من النفينه من العوارض جديده عوارض له دلت يووبحثري اوتريبي خاطر دبارا درتاما زردم خوشالش يو دناتق ماستر يوم من ما يكون تك ارغل له امكان نو امكان فسو قسمله او دلت الامكان نكم امكان مراد دي نو داز خبرين اول خبره برزنا نو قماغا ده حیوان ناتق د انسان د بارتي شې له مولانا حقیقتبه معترض وي د ناطق سمانا د ناطق سمانا ناطق کوول کیږي چاته په بری ډول کې تا د بیا کوم کیږي پاکا ذره انسان نو ویلې شي ځکه هغه حیوان به قصې شینل جواب تاسو چا ویلې دي چې ناطق ها ناطق هو مودری کل کلیاتی ول جزيات مودری کولا کلیاتی ول به ادراک ته کلیاتو د چا کې سوال بیا هو ورو کې الګ نا معصوم تا معصومیت ناقق ویني دی ځکه هغه مودری کل کلیاتی مخصوصات نه ویني نو مودری شي هغه هو مودری ته کلیاته د نه یې کنه جواب دنوته اعتراض کلیات ثوايق په بل په لیا به القوه انت كبل فين اجرني خو په القوه خو استلاحيت په پکشتي كنه سوانا سوانا بیا خو پکارداله چې ملائک پکیم داخلي شي ځکه ملائکم مدرك کلیات او بیا پکارداره چې څه پکې داخلي شي هغه پکیم داخل شي جواب هغه کپې داخل شي تپکی داخل شي نو شیدی په نا سره حیوانون سر بی خارج که پچان سران حیوانون سران بیتسو که خارج انسان ستوی حیوان ناتی که نو آغی کی بڑوتری نرازی که نا پچان کی بڑوتری نرازی و مالائکو که و دی که دا نرازی نو په پا حیوانون سر تیش شو سوال دا حیوان کو جن کو او دا ناتیق پسا نو تا د فصل نا جنس جوڑتا و جنس نا دیسا جوڑتا فرصا لی حیوار کے دیر داخلو ہاں نو پناتف سا اگا و اخفلی او اس پناتف کی داخل شروفا جواب تام اثر انشاءاللہ تخفلی حوالی سر بچہ قوایا ہے صلیم کے خلق کوئی ولی اگا و تاکمو ویلی یا بم نئی ویلی آیا فصل الجنس جنس للفصل کے دیشی کنیشی کے دیشی دنگا بس لول جنس، بس لول جنس سلتا سووووو ناتي دیکھ جنس، ااا فاصل وال جنس، دیکھ جنس کرنے دلئے شیکنی شیگاتی اور پسر را رات لے نو جنس و الفصل، جن سو الفصل، پسر سوووو چې سوکو اے والا. آیا تم فسل ګرځیدل شي کله شي ته دلی, شکنی شکنی دلی. دا فسل جنس کې دی شي کله شي کې دی نو دې کیسوارای دي واره اداره چاو کې دی شي دغه سما کې دی شي یا شعر خو دې اعتبار هغه جنس ترکا اے والا او مثلا ناقق ورلتی شعر فسل ه وکاله کله دا ستي کیږي چې او شپه جنس ترتی شي خارج شي اگر هغه فسل په مندرج مندرج او ځای داخله شي ودا خبر آیا در فاطمه ناصب څه تویلې کی خبر چې کله ګنګې ته شو جواب ناصب کوم در کول کلیات په جزیات معنا ده سوال مدر کول کلیات او جزیات په ماشون نه کنه جواب قبل فعل نه بل قوه خوہی کنه سوال خامنه پکې مده څه کوم در کول کلیات او جواب هغه په حیوانون سره ځکه حیوان به جسم و نامی حساس و متحرک به اراده نه پای سره دا خیر شو حيوان و جنس و قبل جواب كانت نتسي كيه جيو شيته فصل شامل شو في جنس رقاليك شيت وصل الله وبركاته